Jeg hedder Mette Østergaard, og normalt byder jeg her velkommen til en af de fine københavnske salonger. Men i anledning af vinterferien vil jeg gerne give dig en ekstra lytteoplevelse. På Berlingske har vi gennem længere tid undersøgt Harbo Bryggeri, og ikke mindst bryggeriets ejer Band Grise, der også er blevet en slags bykonge i Skælskør. Det, er der er podcast serien Ølkongen ud af, det er en dansk udgave af den amerikanske fiktionsserie Succession, og jeg kan afsløre at der er både familieopgør, tvivlsomme handler i en børsnoteret virksomhed og kalkuner involveret i Bernd Grises historie. Du kan lytte til det første afsnit her og finde resten af serien under overskriften Ølkongen, hvor du normalt finder din podcast. God fornøjelse. Hallo. Ja, hej Bernd. Det er Nikolaj Vore fra Berlingske. Jamen er Våre, Nicolaj Våre. Vår. Hvad er jeg, har jeg tale med dig om? Mit navn er Nikolaj Våre, og jeg er journalist på Berlingskes Business Redaktion. Stemmen, du lige har hørt, tilhører Bernt krise. En mand, jeg i flere år har forsøgt at få at tale. Hver gang jeg har bedt om et interview, har svaret været, nej, tak. Men nu er det faktisk lykkedes. Du er jo efter mig, og det er personligt. Som du kan høre, så er han ikke ligefrem positivt stemt over mit opkald. Ja, den efter mig også, det ved du. Det, det har jeg ikke den store respekt for. Bernd krise er 82 år, og han har i snart halvdelen af sit liv med hård hånd styret landets tredje største bryggeri, Harbo i Skør. Først var han direktør, i dag er han bestyrelsesformand. Jeg knokler og hele mit liv, så vil du ødelægge mit arbejdsliv. Det er det, ud på. Jeg har at få fat i Bernd Grise i flere år, fordi at jeg har fundet ud af, at der findes to historier om Harburgs bryggeri. En god og en langt mindre flatterende. I den ene historie skaber Bernd Grise noget kæmpestort, altså at gøre et lille bitte bryggeri til en verdensomspændende virksomhed. Han er en slags bykong i Skelskør, elsket af lokalbefolkningen. Idrætten har han jo støttet meget, ikke? Jo. men han har også støttet til kulturlivet. I kan jo finde masser af eksempler i byen, på Harburgs bryggeri bakker op. Og han er til med en god ven af kongehuset. Det er prins Henrik, min gode ven, prins Henrik, som har givet os den uh, mulighed at sætte det her op, og det passer til vores ånd. Vi har noget, der hedder harburg hvor vi arbejder hårdt, og vi har hjertet med. Det er den historie, man Grise selv gerne vil fortælle. Men jeg har fundet ud af, at der også er en anden side af historien. Og det er derfor, han er sur på mig. Det er jo personligt du jeg gang i. Det er en fortælling, der handler om, at han har gjort med Harbo, præcis som han vil. Der er en mand, der er så magtfuld, og hele familiedynastiet ligesom er syltet ind i, i koncernen. At han har gjort Harbo til sit eget lille kongerige. Så bliver det jo opskriften på en ulykke, simpelthen. Ikke? Og blandet selskabets økonomi sammen med sin egen på en fuldstændig uhørt måde. Jeg har ikke set noget, der er så voldsomt før i de år, hvor Grise, han har været direktør, der er der strømmet mere end 350 millioner kroner fra Harbo og over i hans private selskaber. Den måde, som Bernd Grise har handlet på, er klart i strid med Selskabsbordenspakker 131. Samtidig har der bag linjerne i Bernd Grises familie kørt et spil om, hvem der ligesom skulle overtage tronen efter ham, når han en dag skulle trække sig som direktør i Harbos bryggeri. Anden i problemet er, at der har været et generationsskifte, hvor 6. generation skulle tage over, og det er bare gået helt galt. Det spil er ind i en magtkamp, som har skadet Harbos Bryggeri og fuldstændig splittet familien. Det er ret bekant, at, at far altså indsætter datter, hvorefter han fyrer hende seks måneder efter. Du lytter til Ølkongen. En podcastserie fra Berlingske. Første afsnit hedder Grisestien. Jeg glæder mig virkelig at vi skal ned fordi det der med at skælde det ligger ligesom meget, meget dybt i dem. Mm. Altså, så hører man jo så hører man jo sådan om, om, om store virksomheder ude i provinsen, der sådan lidt tror med at flytte. jeg tror ikke at... Sammen med min kollega Simon Benson er jeg på vej til Ølkongens rige. Den sydvestjyllandske købstad skælde skør. vi går, ind vi skulle køre, så, så jeg faktisk at læse gamle artikler, fordi jeg skulle se, hvad der var skrevet om Harbo. så fandt jeg faktisk en artikel fra 2015, hvor der var et drab i et mellem Berne -Krise og fagforeningen omkring bryggeriarbejdernes ret til at drikke øl. Ja. Det var det var i gamle dage på bryggeriet. For at forstå Harbo, bryggeris og Bernd Grises betydning for lokalområdet, skal vi se nærmere på det sted, hvor det hele startede. Nu står vi lige foran Harbo og kan kigge ind på, på bryggeriet og se bryggerihallerne der. Og her er så det nye indgangsparti, der blev bygget for, for nogle år siden. Og oh, hvis man lige kigger lidt længere frem til højre her, så kan man se to hænder, der omfavner et hjerte der. Og det er simpelthen, det er simpelthen prins Henriks sidste kunstværk. Prins Henrik og Bernd Grise var jo, var jo tætte venner. Harbrovs bryggeri er faktisk et af Danmarks ældste bryggerier. Det har mere end 140 år på banen og etableret helt tilbage i 1883. Men Bernd, eller Bernhardt, som han rent faktisk hedder, Grise, dukker først op i Harbrovs historie i starten af 70'erne med tyske rødder og som udlært elektriker, så var det måske ikke lige umiddelbart en rolle som direktør og senere bestyrelsesformand for et dansk bryggeri, som lå i kortene for Bernd Grise. Men i 1971, så gifter han sig med Kirsten Harbo, datter af brygmesteren nede i Skalskør, Gunner Harbo, og bliver fra dag af en del af familievirksomheden. Goddag, er det Steen? Tak. tak, fordi vi måtte komme. Ja, tak. Hej, ja det er fint. kom så, kom så. Kom så, kom så. <tryk> Ja. Det er bare... <gør> I Skalskør møder vi en rigtig lokal kender. Sten Andresen er med i et hav af foreninger og kender alt til lokalhistorien historien og hvad der sker i Skalskør og omegn. Han kender godt historien om, hvordan Bernd Grise og Kirsten Harbo mødte hinanden. Og så møder han jo på dansen herude i Løsgården. Der er hver lørdag med, med orkester. Og så møder han en Harbo-datter, som han bliver forelsket i. Og derfor gifter han sig ind i Harbo-familien. Og... Sten Andresen fortæller også, at det var alt andet end planlagt, da en krise først blev ansat som tekniker på bryggeriet. Det var slet ikke meningen, at han ville have noget med bryggeriet at gøre. Det var svigerfar, der kørte det under sin Harbo. Men måske havde den gamle brygmester Gunnar Harbo en bagtanke med at invitere sin nye svigersøn ind i familiens virksomhed. For indtil da var direktørposten i Harbos bryggeri i 100 år gået i arv fra far til søn. Men Gunnar Harbo, han havde fået fire døtre. På et tidspunkt siger han, kan du ikke komme og være med? Jamen, Det er nødt til at automatisere lidt af det her. Og der er jo brug for en god elektriker. Så så kommer han jo ind i det, at en grise. Han og stiger hastigt i graderne, og i 1986 når han helt til tops som administrerende direktør, der sviger fra en dør. Og, og, og Bernd er en meget forfolkelig person. Altså, han, han er med i, i byens liv og, og, og vil meget gerne være lokal. Så som han engang sagde, det var, at hvis jeg ikke kan sælge øl lokalt, så vil jeg godt lukke brogeriet. Det betyder utrolig meget for en by, som skal skøre på de der 10-12.000 mennesker. Og der er en virksomhed, der i hvert fald har mindst 200 ansatte. Og derfor kommer han også helt lokalt med sponsorater til det ene og det andet. Hvor, hvor man her i byen, altså en sygdom, kunne jo ikke holde en kamera uden at de havde tre kasser øl fra Harbo og en, og en kasse sodavand. Så, så på en eller anden måde, så gik han jo også med brogeriet i folket her. I byen. Bernd Grise har i mere end 35 år siddet på magten i familiedynastiet Harbogs Bryggeri, som også hans kone og tre døtre er en del af. På mange måder er han faktisk blevet synonym med virksomheden. Så meget, at han er nogen har fået tilnavnet Ølkongen. Når man kommer her på Harbus Bryggeri, så kommer man smilende, fordi man forventer en god oplevelse. Og det får man. Vi behandler hinanden ordentligt med respekt. Og øh, når vi så forlader virksomheden og har arbejdet hele dagen, øh, så kommer man hjem og har haft en god oplevelse. Så kommer man smilende hjem. Der er særligt ét sted i Skelskør. En vej på blot 300 meter, der fortæller hele historien om det familieejet bryggeri. Det vi kommer hen på nu, det er jo Speyerborgvej, vej Også kaldet Grisestien. Opkaldt efter Bernd Grise, selvfølgelig. Ja, og det er ligesom vejen ned til Harbors? Ja, og det er jo også her, de alle sammen bor. Og det man skal forstå omkring den her vej, der kun er 300 meter lang, det er, at det er hjertet af Land. Her bor Bernd Grise og hans hustru i en kæmpe villa. På vejen bor også hans svigerinde. hans to døtre, To sønner. Og så bor hans i højre hånd i Harbo, også på vejen. Og ned for enden, der troner Harbours bryggeri. Og man kan jo ikke undgå at bemærke, at vejen ligesom er spærret. Der var noget med, at de på et eller andet tidspunkt fik ordnet det på den måde, at der ikke måtte køre lastbiler igennem her. Så lastbilerne ligesom skulle kunne ned igennem Skalskør til, til Stor. Som jeg forstod, det i hvert fald irritation for, for mange borgere, Altså, når man træder ind på den her vej i skør, så er der slet ikke nogen tvivl om, at man er midt i Harbroland, Der lugter ligesom særligt på en eller anden måde. Sådan af øl. Jeg ved ikke, om det er duften af humle eller hvad det er, men man er slet ikke i tvivl om, at her ligger et stort bryggeri. Nu går på forbi Bernd Grises hus, og jeg kan se, der står KB her. Det var det, så står for Kirsten og Bær. Ja, der det står din KB på porten. Når man går ned ad vejen, så kan man ikke undgå at bemærke et stort, gult hus, der ligger som et af de allerførste. Foran det her guldhus der er der en stor, markant stållov KB står der på den. Det ligner nærmest et våbenskjold, det her KB, der altså står for Kirsten og Berndt. Og den her lov, den har Berndt Grise givet sin kone i gave. Lige ved siden af bor der også en fra familien. Jeg tror faktisk, det er Kirstens søster, der bor i det guldhus vi kan se her. Ja, der bor også en harbo derinde, ikke? Jeg tror, for de fleste andre mennesker ville det være vildt underligt at have sådan en stor, larmende og lugtende fabrik liggende i baghaven. Men, og nu gætter jeg bare, jeg tror måske, det er anderledes, når det er ens egen fabrik. Og i det store hus, vi kommer til her, bor så Harbogs direktør, Søren Malling, sammen med Vibeke, som er Berndt der Kirstens datter, som, som er HR-direktør. I Harbo. Hun er uddannet øh, øh, sygeplejerske og har drevet hudplejeklinik i mange år. Det er lidt sjovt med sådan en lige linje fra fra hudplejeklinik til øh, til HR-direktør for 500 mennesker, men ja, ja, Det var i hvert fald alt sammen noget mennesker gør. Ja. Og i huset her ved siden af bor den anden søster, Panille, som er sådan noget sponsoransvarlig i Harbo. 400 meter fra spejre på vej altså det, der af Harbogs ansatte ofte kaldes grisestien, der ligger skelskørs centrum. Gågaden Algade. Her går vi ned for at prøve at blive lidt klogere på byen, Harbogs og Bernd Grise. Men der, der, der, der er da flot her. Der er da så skønt. Algade i sådan et klassisk provinsstrøg med en bager og en restaurant og en lille bank. Små, hyggelige bindingsværkshus. Og hvis man ikke allerede var i Matador-stemning, så bliver man... I hvert fald mindet om serien, fordi lige der til højre ligger Hotel Postgården. Men den her formiddag, hvor det støvregner en lille smule, der er da alligevel lidt mennesketomt. Så går en ældre dame forbi og lægger mærke til, at hun ligesom har sådan en jakke på, hvor der står Skældskør år 2000. Må så ikke lige få dit navn. Jo, Hedvig Kofod. Hedvig vi Kofod. Kofod, okay. Ja. vi har boet i Skældskør i mere end 40 år. Hun er endda tidligere lokalpolitiker, dengang det hedde Skelskør Kommune. Så om nogen kender hun alt til, hvordan Harbo's bryggeri og Bernd Grise har præget byen. Jeg synes, de har haft stor betydning for vores øh, foreningsliv og idrætsfriktigsliv. Foreningerne har altid kunne gå ned og spørge øh, Harbo, om, om de havde sponsorat. Det hjælp, men jeg vil da også sige, at det har jo også betydet meget for arbejdspladserne. Der har jo været familier, som har arbejdet der igennem, og folk har jo blevet der i mange, mange år. Ikke? Mm. Det er jo også fantastisk, kan man så sige, en familievirksomhed. Mm. Og Bernd kom jo til, da han blev gift med datteren, ikke? og har jo virkelig forstået og udvikle, i hvert fald i de yngre år. ikke? Jeg er jo kæmpe fan af den her fortælling om havbrugsbryggeri. Det taler ligesom ind i sådan en dansk tradition for familiearret virksomheder for meget gamle virksomheder, for virksomheder, som er dybt forankret i deres øh, lokalsamfund. Så er der også en dramatisk fortælling om en familie, der bliver splittet i en strid om magt, penge og ære. Det fascinerer mig også dybt. Men spørger man krise, så handler fortællingen om Harbo's bryggeri, altså ikke om egenrødhed, mystiske handler og magtkampe, som har splittet familien. Hvad er den rigtige historie om Harbo, som du ser det? Der er en fantastisk god virksomhed. Nogle glade for dygtige medarbejder, som laver et rigtig godt job. Men du skal jo sælge aviser, og du skal, finde, du skal finde nogle ting, øh, som, som øh, folk vil læse. Sådan er det bare et frit Det har du selvfølgelig mulighed for, og det kan du selvfølgelig også gøre, hvis du har lyst til det. Der er jo mange, der har beskrevet dig som sådan lidt af en bykonge. Hvad, hvad, hvad, hvad tænker du egentlig om det? Jeg er ikke en bykonge. Jeg er en hårdt mand. Jeg har 82 år og arbejder stadigvæk, ikke? Jeg synes, der er noget virkelig sådan over den her fortælling. Altså det her med øh, en mand, der kommer til en Sjællands købstad. Han kommer fra ingenting, men formår alligevel at blive en del af byens bedre borgerskab. Jeg kommer også til at tænke på denne her amerikanske tv-serie Succession, hvor tre søskende slås om, hvem der skal efterfølge deres far. Altså denne her patriark som er direktør for et kæmpe medieselskab, og som ikke vil give slip på magten. Der er jo den der lokal forankring, og det tror jeg netop betyder noget det der med, at man har relationerne med. Vi træder ind i den lokale afdeling af sparekassen Sjælland, som ligger på toget i hjertet af Skelskør. Her møder vi Pia Kim og som er kunderådgiver i banken, men derudover er hun også formand for den lokale erhvervsforening. Hvis man nu går ud her i Algade og siger sådan, Kender I Berndt? Ja, det gør alle. Han er sådan en brain, Ja, ja. han er Ja, ja. Jamen, det er Bernd, er ja, ja. Det, alle, alle kender Berndt. Jeg synes jo også, det der med, at det er vigtigt at huske på også, at man er lojal. Altså, man, man skal ikke bare kunne sige, okay, tak for det. Og så drikker du øvrige tukker resten af tiden. Altså, det, det synes jeg... Det, det har jeg i hvert fald sådan. Det vil faktisk ikke være bekendt. For det, for det synes jeg, man skylder også. de giver. Jamen, så skal vi også sørge for at passe på dem, ikke? Så du er inkarneret harbo det vil jeg faktisk sige, ja. Har du mødt Bæren personligt? Okay, Nå, jeg er meget god venner med Bæren. <laughs> vi er journalister fra, øh, fra Berlingske. Jamen, dog. Velkommen til Skelskøer. <laughs> ja, tak. Det var da ja, gerne, søde, vi kunne spille... <laughs> Det ja, ja. og hos lille Rødegård, eller lille, lille Rødegårdspartiet her. Det er rimelig stor. Her. Ja, det synes vi også. Ja. Ja. Når vi er taget til Skalskør i dag, hele vejen fra København, ja. så, så er det på fordi vi laver sådan en podcast om Harbo's som bryggeri. Ja. Har du en god... Altså, har du sådan en idé til, hvor man kunne gå hen, eller har du selv måske en, en, en holdning til det? eller sådan altså, noget? Alle ved jo, at, at Harbo er jo simpelthen betalt for Skalskør, kan man sige. Der er masser af arbejdspladser, og, og ud af, altså, de giver støtter omkring sporten, omkring mange forskellige ting, så de er jo uundværlige, har brug. Mm -hmm. Og så er der jo nok nogen, der synes, ah mamma, de... Altså, skal skøre, sådan en lille, bitte smule korsbegagtig, hvis I forstår. Det, det, det, kan man det, godt... det fornemmer vi. Det, det, kan, det kan man godt sige. Den er sådan lidt korsbegagtig. Og der er så nogen, der sådan synes, at ja, ja altså, det, det, nu er det sådan med, nu er det og det er sådan og sådan. Altså, ikke at man sådan på den måde siger det rigtig højt, men der går, går sådan lidt, øh, ja, har brug. Okay. Det, det lugter. Og harboøl, det smager ikke godt. Og sådan noget, ikke? Det virker til, at de lokale, vi møder i Skelskør er rigtig stolte af at have Harbogs bryggeri i byen. De vil meget gerne fortælle om alle de gode ting, Baren Krise og hans familievirksomhed har bidraget med. Men når vi så spørger til den anden side af historien, altså den, der handler om en enrådig og magtfuldkommen bykongen, der har blandet sin egen økonomi sammen med virksomhedens, og endda har offret forholdet til sin datter, fordi han satte forretning før alt andet, Ja, så fortæller lysten ikke lige så stor. Jeg ønsker jo mest at have ja-handen på og, og, og en positiv historie. For nogle år siden, der var der jo det her med, at, at datteren Karina der, hun skulle til at være direktør, og så blev hun lækker lige. Det har ingen kommentar til. Der har været mange, der synes sådan, at ja, så er sådan tysker, der kommer det, og så er det pigerne, der er det, og sådan. Altså, nej, jeg, jeg er ked af, at det kommer til at lyde så negativt, ikke også? Men vi finder faktisk én mand som gerne vil fortælle om, hvordan Bernd har påvirket Skalskør. Jamen, det er ligesom om, at han har følt sig som anden bykonge. Mange kunne ikke lide ham, fordi han, kunne han være en dominerende faktor dernede og ligesom bestemme alt. Det er 80-årig Søren Krog Andersen, der er formand for Omstigningsklubben. Omstigningsklubben er en gruppe sporvognsentusiaster, Tognørder er de slet ikke bange for at kalde sig selv, som hele deres liv har været fascineret af tog- og køreplaner. I Skalskør, der får de altså virkelig mulighed for at folde deres hobby helt ud. For i mange år, der driver de deres helt egen sporvognsbane i byen. Det var en stor glæde. Vi fik med opbakning fra de lokale forretningsdrivende og ting, og så havde vi turister, der kom. Den blev meget populær. Det er særligt om sommeren, at Søren Krogh Andersen og resten af omstigningsklubben er aktive aktivt ned i for her kører deres sporvogn flere gange om dagen mellem havnen i Skælskør og remisebygningen 700 meter derfra. Og hen over årene så udvikler sporvognen sig faktisk til en af Skælskørs store turistattraktioner. Hvordan var det lige pludselig at have sin egen sporvognsbane? Det var en drøm, der vi gjorde følelse. Kan det passe, at I havde banen i mere end 35 år? Det passer, at vi kom derned i 75 og vi årene i 2011. I 2011 bliver bremsen trukket på omstigningsklubbens sporvogn i Skalskør. Det er DSB, der ejer det område, hvor omstigningsklubbens sporvogn kører. Men i 2011 bliver området, der så altså kører, lige forbi Bank Rises private villa solgt. Køberen af Harbours bryggeri. Og med et mister Skalskør sin sporvogn. Og for at forstå Harboer og Bank Rises rolle i alt det her, så skal vi tilbage til Grisestien. Her lige ved siden af, kan du se, at der ligger en tom grund. Når man går ned ad vej og kommer forbi Bernd en hus, så kan man ikke undgå at bemærke nabogrunden. Det er en stor, tom grund med en grøn og velplejet græsplæne omkranset sådan et vidt stakit. Men det er fordi, det er her, at der i mange år gik en sprovognslinje. Og hvis man ligesom kigger derned over, ned mod havnen, så kan du se, at det var der, skinnerne gik. Her kan man ligesom få fornemmelsen af, er det kun få meter fra Bernd Grises hus, at sporvognsskinnerne engang har gået. Nu prøver vi ligesom at følge sporet fra de gamle skinner. Det ender nemlig herom i sådan en gammel øh, remisebygning. Så er der en 700 meter lang øh, sporvognsbane, som man ligesom kunne komme på, øh, betale lidt, lidt penge for at komme på, og så kunne man, så kunne man komme til at køre en, en tur her. Men der i 2011, der købte, der købte Harbos Bryggeri området, for 7 millioner kroner. Og så fjernede de kort tid efter sporvognen. Så skrev jeg jo brev til direktør Bernd Grise, om vi ikke kunne få en dialog, så vi eventuelt kunne få lov til at bevare skinnerne dernede, og ting og ting, Og så, og så at det var en turistattraktion. Er Harbro interesseret i bare at sige farvel til det? Alt prættede af. Men Grise var sløgt ham har og hvad tænker du så, Harbro kunne med den her grund? Ja, der er jo mange teorier om det, kan man sige. Men det, der er i hvert fald helt sikkert, det er, at øh, den sidste del af sporvognsbanen, den går lige forbi øh, Bernd Grises private hjem. Og det der, som blandt andet øh, Søren Kro Andersen har nævnt for os, det er, at, at teorien var, at øh, Harbro simpelthen vil have den fjernet, eller Bernd Grise simpelthen ville have den fjernet, fordi at toget generede ham. Øh, og det skulle man så bruge Harbro's penge på. Blev han sur? over at, når vi kørte der lørdag og søndag, og skal klimtede med klokken der, om det er vækket ham i hans middagslure, det ved jeg ikke. Jeg har flere gange tidligere spurgt Harbo, om det her med opkøbet af togskinnerne. i virkeligheden handlede om at give Bankrise ro i sin baghave. Men ligesom Søren Kro Andersen har jeg heller ikke fået noget svar. Derfor spørger jeg Bernd Grise, da jeg er fat i ham. Og nu kommer han pludselig med en forklaring om nogle byggeprocenter. Så bliver der nødt til at købe noget jord til. Og så var der nogle mennesker på, som leger med nogle futog. Og det var banestyrelsen, som har søjt til til os. Og de der mennesker, de var nødt til at flytte. Okay. Men historien, den er jo en helt anden hos dig. Det er jo, at har købt det, fordi han ville ikke have at kørt en på vir om sommeren. Overskriften er, der bliver en krise, han køber det på sin egen. Og der siger jeg, at hvis du skriver sundhedslover dengang, undskyld at sige det, det er jo indset med mig at gøre. Det er jo, jo Harboursbryggeris interesse og købe det jord. Der er en ting, der ligger helt fast. Der er aldrig blevet bygget noget der, hvor sporvognen kørte. Men Harboursbryggeri har brugt 7 millioner kroner på at opkøbe det her stykke jord. Hvorfor skulle virksomheden og dermed aktionærernes penge bruges på den slags? Det her gennem årene undret en lang række investorer i Harboursbryggeri. Den her sag med at købe jernbaner for 7 millioner kroner, altså det vidner jo bare om, at man kan stille et kæmpestort spørgsmålstegn ved den måde, de investerer deres penge på. Det er ekstremt mange penge, som jo i sidste ende stammer fra andre mennesker, altså aktionærerne. Det er bare en endeløs række af dårlige beslutninger, og det er bare ekstremt dårligt drevet og ekstremt dårligt ledet. Eksemplet med sporvognen er langt fra enestående. Vi støtter på en lang række andre eksempler, hvor Bernd Grises private interesser og hobbyer er blevet blandet sammen med økonomien i Harbro's bryggeri. Det er faktisk en rigtig fin park er ikke? meget ja. hyggeligt. 18 kilometer fra Bernd Grises private hjem i Skelskør ligger Corsør Golfklub. Og her har Bernd altså i en årrække haft sin faste gang. Dels som aktiv spiller, men også som næstformand i bestyrelsen. Og når man kommer her på Korsør Golfklub, så er der et tydeligt aftryk for Harbos bryggeri. En kæmpe harbo skilt ikke? En sponsor, som er meget større end alle de andre sponsorer her. På vejen hen til klubhuset, kommer man forbi en sø. Nede i søen er der sådan en golfbold, hævet op på en ti og med et kæmpe stort harbo logo på. Og hvis du kigger der, så er det også harbo flag En af banerne, Harbo kors er opkaldt efter bryggeriet. Og når man står og kigger på listen over golfspillere, der har slået hole in one, figurerer Kirsten Harbo, altså Berngrises hustru. Og vi ved jo, at Bernd Grise, han selv er en ivrig golfspiller, ikke? og hans kone åbenbart også er. Og... Ja. Når man kommer ned til klubhuset i Korsør Golfklub, så hænger der sådan en plade, hvor man kan se, hvem der sponsorerer klubben. Og øverst op med store bogstaver, står der Harbos bryggeri. Harbo er nemlig hovedsponsor for golfklubben. Den her golfklub ligger altså Bankrises hjerte så nært, at han tidligere selv har doneret en 3 meter høj skulptur til stedet og lånt klubben et millionbeløb af egen lomme. Bankrise er jo næstformand i klubben. Men på et tidspunkt var der nogen, der begyndte at stille spørgsmål ved, at Harbo skulle bruge penge på noget, som Bankrise havde så stor en personlig interesse i. Og netop det her store sponsorat af Korsør Golfklub, det er faktisk noget af det, som har været med til at slå skår i. Harbo-familien. Den øvrige ledelsen begyndte at kigge på nogle af de her ting, altså blandt andet sponsorat af den golfklub, hvor du var næstformand i, oh og nogle af de her wow. interne handler. Altså, altså, altså, altså Det er mig personligt, som, som, som er, har været inde og sponsret nogle ting til. Det er jo ikke Harbo-sponsori, der er noget som helst. Harbo-sponsori er der hovedsponsor for golfklubben? Jamen, det har det været i 20 år. Og den sponsor, har har ikke ændret sig. Jeg har personligt gået ind, og de der der. betaler rentene, og jeg har til er Vi forlader Corsør Golfklub og kører mod Kopexstranden. Et sommerhusområde, få kilometer uden for Sommerhus Sommerhusområde, helt ned til, uh, til, til stranden, uh, ude mod Storebælter. Vi har lige været... Uh... Her ligger Bernd Grises sommerhus i første række til vandet, og med en swimmingpool i baghaven. Et stenkast derfra ligger kobæk Og den spiller faktisk også en, en rolle i forbindelse med Harbos. Og selv her, hvor man skulle regne med, at Bernd Grise holder fri, spiller Harbos bryggeri også en helt særlig rolle. Fortællingen om Kobæk-caféen er meget sigende for den måde, som Bernd Grise har blandet sine egne interesser og virksomhedens interesser sammen. For i 2009, altså lige efter finanskrisen, der er der meget, der tyder på, at Kobik-kafrien er i økonomiske problemer. I hvert fald modtager caféen et lån på over halvanden million kroner. Og långiveren, det er så altså Harbos bryggeri. Og man kan jo undre sig over, at det børsnoterede bryggeris penge skal bruges på et lån til en lille kafé, der ligger blot få meter fra direktørens eget sommerhus, og hvor han i øvrigt sammen med sin kone er stamgæster. Vi ringer til caféens ejer, Sandra Hall, for at Prøv at få en forklaring på det her lån. Jeg arbejder på en podcast om Harbo's bryggeri, og øh, ja? i den forbindelse så havde jeg nogle spørgsmål til et lån, som Harbo gav til Kubik-caféen tilbage i 2009. Ja, ved du hvad, jeg synes, du ringer bare til Harbo for nogle spørgsmål. Okay, det er du ikke svare på? Ja. Nej. Og Bernd Grise er heller ikke selv meget for at fortælle om, hvorfor Harbo's penge skulle lånes ud til Kubik-caféen. Hvorfor var det, at caféen skulle låne de penge? Jamen, det har vi kunnet tillære til. Der er ikke nogen problemer i det overhovedet. men jeg spørger bare, hvad skulle fin bruge pengene til? Jamen, det har vi en helt klar forklaring til. Og hvad var forklaringen? Det har jeg fortalt dig. Spiller det nogen ja. rolle, at du kender dem, der ejer Kobik-Kaféen? Det er ikke en jeg har intet med det at gøre. På vejen hjem kører vi gennem slagelse. Her var Bernd krise for år tilbage med til at etablere den professionelle fodboldklub FC Vestjylland. Klubben lå i en periode i den bedste danske fodboldrække, Superligaen. Og var Grise fuldt entusiastisk med, når FC Vestland spillede på sin hjemmebane, der hed Harbo Arena. Harbos Bryggeri var også sponsor på klubtrøjerne. Men alt gik ikke efter planen i FC Vestland. For i 2015 var pengekassen tom, og klubben måtte kaste håndklædet i ringen og gå konkurs. Og her fik aktionærerne i Harbros bryggeri lidt af et chok, for det viste sig, at det ikke kun var sponsorater, som bryggeriet havde givet til fodboldklubben. Nej, Harbo havde også investeret 6 millioner kroner direkte ind i fodboldklubben, som med konkursen gik tabt. FC Vejleand bliver af mange kilder beskrevet som lidt af et hjertebarn for Bernd Grise. og det bekræfter Ebbe Bosen, der selv var en del af investerkredsen og bestyrelsen i fodboldklubben. Kan du genkende det her med, at der er blevet beskrevet, at det var sådan lidt et hjertebarn for Ban Grise, fodboldklubben? Ja, det vil jeg sige. Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige, sige. Det kan jeg godt, det kan jeg godt. Jo, det var det. Det var det. det, var det. Og hvordan kunne man mærke det? Han fortsat støtter det, ikke også? Altså med, med, med pengene, ikke? Og, og hans deltagelse, såsomt. Men det skal vise sig, at pengene, der er blevet brugt på goldsponsoratet, kafélånet, og fodboldklubben FC Vestland kun er peanuts, når det handler om sammenblandingen mellem bankrises, private økonomi og Harbo's pengekasse. Altså Harbo er et kapitel for sig i, i Danmark i, i, i min verden. Det er svært at, at finde noget, der bare tilnærmelsesvis er lige så grædt som Harbo på børsen. Harbo er ikke veldrevet. De laver nogle ting, som ikke er, er bogen. Det dykker vi ned i i næste afsnit af Ølkongen. Ølkongen er tilrettelagt af Simon Bensen. Thomas Arndt, og mig, Nikolaj Vore. Tak fordi du lyttede med på første afsnit af Ølkongen. Du kan finde resten af serien under overskriften Ølkongen, hvor du normalt finder dine podcasts. God fornøjelse.